Gaurkoan, iratilau ibarrak izeneko elkartea zagutzeko parada izanen dugu. Izan ere, aezkoako batzaren nagusiak zaraitzu ibasaren batzorde orokorrak eta zuberoako eta garaziko sindikateko satzen dute elkartea iratigaratzen eta pirinioen bi aldetako biztan laguntzen segitzeko sedez. Inarrira izotzu. Gaurkoan nireatiko oianan barrenan burguelduko gira eta horretarako gidari ezinobeakukuan ditugu mahiune ninguruan, Jake Bacheix, Siburuko Mendi presidentea, Anji Intsa Uzpe, Garaziko presidentea, ongi etorri. Ongi etorri. Ege Lohan? -e -e Beraz, e, Ipar Euskal Herrian, Ergaraiko Ibarrak eta Larraineke e, Ukan dute harremanagia estuena edo Iratiko Oianarekin e, Sak eta Angi, e, Siberutare eta Basena Barrendako Iratiko Oianarek zein importantzia ukan du? Bon, lehenik, Ergara Merdik, Iratiko Oianak... A zinez esez sagututen no batela salanen europako yanik eh uh, bago, uh, edo osto azkarrez egin iten oianika uh, handiena dela dioie, Uh, hoilehena eta bigarren arraite bigarren gaiza duk iatik oihana uh, monberdi jakin uh, lau, lau Ibarri busa dela baixibegoa bai eh bai, uh, uh, uh, salazar eta eskoa eta hor bo muga izanik e ezaiki -e -e -e izan dela artinena bohoi oihana oihana horsela eta lau, lau Ibarrer bus oihana hor dela Eta pentsatzekoa da, orroian horretan Garazi Xiberoa, Zaraitsu eta Eskuako herritarrak elkartu direla, ez? Eh, zehar Bon, nik esu teistoia zagutzen, benzeren lehen bada izanik uh, oianin oh, uh, gaisa hanit, eh, bai, uh, bai uh, e, uh, surran biltsia, bai uh, dakikun bezala, baina izani badia bergina egengiak, eh, eta badia izanik uh, gaisa hanit, uh, inkatze gileak, eta hola, baina bon, geho, geho iztuia, erraiteko iztuia, bon, badia hortan uh, hanitze zagun uh, tzabadi dutenek, eta bo, hoi, hoi hortan ustatu balizatin segure beste mankizun bat ngeie badatin <gülüyor> Eta ergaraiko ibarraren ere importanta izan da ez ziratiko oian angi Horre ja, badabeti historioa mendibiko segirian itzulean Horre uh, jakegagetan badida zinez interesetan eta badaketan historioa erotik guntza Na bon guk maloloski piska badakigu na ez dakik gu La, jo erreiteko, idatiko hiena, uh, lehen uh, baliatzen ginen guk sendikatek deneke uh, egu batzoin esaltzapena atzoin niteko, diru bizkaten niteko. Nun gau uh, maluruski uh, ez dien barrio ondik, uh, ez dutera entrepresiek dinei uh, suberago estatzen nalakoan. Gora tutako, gude eta gore, uh, diru eskasa, kertzen du. Eh, hor, eh, bortuan elkartzen dira, lurralde, edo historian elkartu izan dira, lurralde guzitako eh, hartzainak eta kabalekin lan eiten dutenak eh, Historikoki ze harreman izan da eh, Siberoa, Garazi eta Nafarroako Ibarroriekin naturala izan da harreman hori? Urdin bai Sibirgoekin ez duk ztiatu uste uh, Labontxal uh, aldetik izan den ber eta bergesi tartsunik zerren bai uh, mugantzien jendek, basutia harremanak, eman eh? e desagun bon, uh, bai Xantagasi uh, eta Larraini mena oso muga zien jendek mena geho uh, sindikatek, sindikatek etzen harreman berrizik azken urtegoi etartino, eman e, dezaun xalazar edo e, xalazar edo eskuako eta gu, guen elkartekin. Aldiz, e, garaziko mendixindik atak ukandu harremana aizkoarekin eta aski xako e, angi? Bai, guk, badugu, fazeria deitzen hori, Oren, faseria hori deitzen bon, aizkoek ilaldu hori, Oren, hori berra jakin historien jiteko Mila sorzion da bergita amasaietik geroztik dela, hori bi uh, gouverneua ikasari ustura tokian. Aintzinean, iluskiz-iluskiz uh, zen, hori uh, anehanei baitu, uh, tropa joitalan zera argi zenoa, eta ebertsileak hilagin berriz gauiko. Eta huai aliz, uh, bon kontatuat, zinat uh, da bi loraldetan, hori uh, betina da ustailaren asken jagu Eta siniatzun gori teio gaka la konaketa batina da eta kalen arabera non bain arabera patzen da suma polit bat. Eta fazeria hori nola nola martxan da urtean zeare hemengo kabalak joiten dira ezko koluretara eta anzkatzen bai. dira. Bai, hemengo kabala joiten dira libre ez dute limiteigne oso joiten dira libre ba be ardibabii ta basaldi. Eta, uh -huh. eta aneuitranida, ane nitranida berisa Francia galleat ba naguraldiria gasikalat mana eta e, irati lauibarrak elkarte hori sortu aitzin e, bazenez beste proiekturen bat edo beste poktefa bat E, zaraitzu eta ezkoarekin eh feder delako diru laguntzaren bidez eta Bai berajoi duke eh, 2007an biatusen eh, bai non dianono hiteciena lehen poktefa hoia biatusen eh, la uibarren artean eh poktefa hoizitu programa <coughs> europain transfrontalier bat eta horrekin bon xede bat amaitenduk eh, i ibaibakocha ke amaitendik besedia eta eh, diru laguntzak europandik lagonsoa patuk hoien xede hoien byla amait Mm -hmm, piskat pizkat lurraldaren garapenerako edo ed, proiektu desberdinak gero elgae multxo ezartzen direnak ez eh? holako zeit Ez urdin elgarrekin amaitenduena bakotxeki bai bakotxak, bakotxak mm -hmm. edo sindikat bakotxak berreproiektu goi amaitendik eta e, inbea dintsa hiena amaitendik e, mantezak on guk shipu hon lehen aldian mo, etxola... etzola Uh, Raperitze izan dela, eta uh, eraiten nukumesal guik santro da köi, jatin oh, denek ezagutzen duzien eta xalak uh, eta uh, sala xala eta saldo reunion eta uh, eresebi leku hoi, uh, hoi, eginek izan duk, program ahortan. Eta, uh, wala, mena, xai uh, edo, Salazarak egintzian caixa de rei eraitan dugun hoi berritusian geostik eta gio izan duke uh, bidean hor VTT-60 izan tukekinik erdera uh, franceserania baina zantie interpretazio hor mm. oihana han, oi ibuz edo lehen niko hoi janan uh, lan inaitzeko beneantako kableak eta nola ibinitzen, mm. gaiza zumait izan duke eginik. Hoitotok lau, lau, lau ibarren artian, bena hermen dezagun uh, elkarte bakotxak edo zai bakotxak, uh, zai e jamaiten du bakotxak behain inberdin beha uh, uh, Programa egizu. Garaziko sindikatak ere zerekin zuen edo? Bai, garaziko sindikatak egin ziren iratikiko platuan daitzen nuen or, orstatua bazar egiten eta guai etxola guk ere hori da unberitia izan dena eta hortan, jakurtzea da anamait, arzaingoko arzaingoko ofizio hori lehenengo tresnak eta egitiko eta etxola hori bada beste etxola arzaine etxola tipi bati egina dena Nuen han baden filmak tipi bat, baden uh, uh, leku katozuna, Bizperlaua hartzeinenean leku katozuna eta gero, demoran berrian, uh, nora gainot, uh, badak garrategi bate, jango Bizperlu hartzeinenean hek balia zen ninten da, eta demoran berrian, egozu garrar salprenketa bat bada, eta e, ostatu hortan, saltzen dute tokiko mozkinak eta... Eta hori piskatekin zenuten e, zeurtetan edo izan zen? E, uh, na, oste dut, uh, urzela, eta, ostetut uh, 2006. Bon, no. <laughs> no, eta, eta buhila jamanek izan den, 2002. Hama hiu, hama lauan, bon, xuxin ez dakite, nintzen duan, haitetxe. Eta, eta gau, bigeren poktefabat izan da. Eta, izan da, piskate, importante, do, berritasuna ekarri duena ez? Lau horiek elkarte berean, elkartu... Hai. Zituenak ez? Ira, irati no, lau ibarrak elkartean? Horein, hoi, hoi geoste jinduk, nahi baduk poktefa hoi programa libatutuk eta uh, urte somaitez seti jamaiten duk eta hoi bukatu nuen, programa bukatu nuen, ahaldukortan ekioatzen. Eta lehen poktefa bat izan duk joibuile uh, jamanik izan duk bimila, uh, nadezaguna jamahiu jamalauen, aztekeat, gioberste bigerren poktefabat izan duk, eta joibuila jeltu delaik, bukatu delaik, uh, delebi goizan duk uh, lan harremanak azkarto ziela eta nahi unela uh, aitzina segitu harreman hoik eta gauza sumaiten egiteko. Eta horduk elkartea jati lau ibarrak sortu mena hoiduk ez du programaik hoiduk harreman ukeiteko elkarte bat eta aitzina, jaman etako ebe proiektu sumaite edo chiedere sumaite eta harremanen okeitekoa ez, eh, diren batakiago. Bon, ebe mugain beste gaintin uh, laborriatelak artzan badiela beste gainten balin bada eh, eta be, berbintsazio de grupo el cultura eta nuga hoy beti ukendu gula artean uh, urtekin ezaik uh, urte zurte krike wala uh, eta el carte hoy denek nahi, nahi kuntia baginean elkarte horren montatzeko eta egiteko eta segitzeko lana, harreman lanak elgarrekin. Elkarte hori sortzeko prozesua nola, nolakoa izan zen? Ez, uste diat, poktefak uh, programa, programa hoik zerren programa libatituko eta finitu delaik, programa, bon, uh, hor, hor, edo ekoatzen ahaldok net zerren uh, Programo joik ja maiten dilaik, eh, POKTEFA programo joik ja maiten dilaik, eh, baduk harreman paketa eta baduk bilkurra paketa eta elgarrekin behartiago ikusi eta eh, zerren eh, projeketek elkarrek ja maiten du, kontabilitatia elkarrek ja maiten du, ko, bon, baduk ez ahan Eta hoi finitzen delaik, eh, finitu delaik, denek erran diago bon, bekatu zela, ez segitzia elkarlan bat eta jortan duk idea jin elkarte horren, elkarte horren Altsatzeko, eta haitziena maiteko bon, duk importanta erraitean nahikuntia, nahikuntia bazela eta elkartean egiteko eta harremanen elgarrik ukeiteko eta horre behar indare maitean dik eraitez, bon elkartia badehau eta elkarte horrek badik beharko dio zerbait elkarte horrekin eta bon, harremanen eko haitea jarremanek keitia eta nahikun, nahi nahi ukeitia usteat, importanta da uh -huh. eta horrein naipa dezagun elkarte hori e, zer egiten du? zein da bere helburua Elkartea sortu duzu, baina orain zertarako. Ba, Elkarte horrekin, bon, gazta somaita situke eh, lehenik bon, eh, azken programetan baduk eduktur, eraiten den bezala hoi, hoi antolatuik. Eh, xaz, eh, edo, igan ortean egin diago abodin eta eh, abodiko lauibarren besta egin diago, mm -hmm. elkarrekin, eta geho, eh, guai estudiun baduke, eta eh, nularan eh, Uh, egiteko uh, uh, ebiltezko bide bat egiteko itinerre uh, pedaztre bat edo ebilteko lau ibarren artean mm -hmm. eh, hala nula lekuetan nula lo egiten eta jaten eta hoiduk kartabaten egitia eta itinerre turistiko baten egitia uh, lau ibarren artean hoiduk uh, aminibat xediek, uh, hortalanina egituke geoturismo kartake nahi tiago mapak nahi tiago berriz hafe eh, eh, Gua eza Iberriz uh, aktualizatuik edo guaiko turizman manean ezaik Eta bo, hoitutuk uh, uh, etakio, um, uh, eta geho uh, eskora ze Bai izan ditin uh, izan dadin, uh, bai uh, mapak eta bai panoake bai Ez artea uh, badak ikizan uh, ditin euskaz uh, ezaik uh, ebilek hoietan edo bide hoietan Mm -hmm. Ola, hoitutuko Hoito behin behin estu toka akzio handia bena. Bon, duk dukapia zema ta e, e, hortan lan egiten die, lan egiten dieago e, aitzinea maiteko hie. Mm. Beraz se sta grupo batez, ez eh, beti azkartzeko Eta gero ere e, inguruko herritarrei eta hola biska haien e, ingurua balioan emaiteko ez, bere Nafarroako pirineoan bada despoburukuntzar arazo bat ez? Carlos Buenoenka aipatzen duen bezala, e, olako proiektu batek agian laguntzen aldu ez, Nafarroako e, ibarro horietan e, ango turismoa eta garatzeko eta. Bai, uh, bizana beti laguntzen dira, on guk hemenena... Uh... Gure alderdean inala egiten du uh, Tuzmuren kaderatzeko ziren nola berdenean, donko uh, uh, kanpinkert hori nagoetan du tuki batzu horien jan uh, gaua pasadezaten. Ez ditenean unai aparka, eta egio biztena, jendean informatu, uh, Tuzmuri badira langileako uh, esplikatzen dutena nola berdenean hili kabalorin artian tagitiko. Ez jendea derzeneatzeko, ez suktu... Uh, tropakete derri gantzeko. Horri buruz, inala explikazonea bada emanik. Gazga indiko, ahotxak. Horein, alde ginen dautzuz pixkata, ipatzea, zertan den e, laborantxa eta bortuko laborantxa pixkate zuen lurraldeetan, e, saak e, barrex, Siberuko mendi sindikatatik nola ikusten duzue pixkate labo, laborantzaren edo bortuko laborantzaren egoera, Siberuan. Bon, azken urte horietan, uste diat kabale heinan, berdintxugien, tuk, izan da den behietan, ardietan, bon, ahuntzumait badeago, emmenaguti, e, bon, e, nularan zenbakik, e, e, berdintxka egoitentuk, ez duk ez duk problema handik ikustan. Geo, bon, ondok urtentako, e, Bon, Lanin aigutuk zinez, zerren bortuka, bortuka nahi diago etxeki, nahi diago e shustengi, e eta bortik, e, bortik badik laboajan behara, badik artsanien behara. Zerren, ezta keat e, e, e, e, e, e, e, askiraiten dugunez, baina aigutuka urte-zurte eraiten, e, laboaj egez palin badia hor bortia zikintuko dela, eta bortia ez tatila e, eh pasiera zalentako bilzalentako eta eh uh, egartzen ahal eh goi ekartendik eta artzainek ekartendi hor bortiai eh eh ja esko eta eh e, e, ala, e, e Egi aski, e, badu beste, beste gaitzabat, sinez importante la boieke maiten diena, eta dakizien bezala, estela un txikusik, duk shu Eta shuhaka hoi, sinez, sinez, sinez importantuk. Urdin, uh, badake aku, egun, uh, uh, bon, hani txek erretan utela, shuhaka estela behar, debe behar dela, bon gaitza hani, qimena, shuhaka beti danik, beti danik izan duk, la boieke egin die, artzainiek beti mendien entretenitu die, Bon, ai uh, beste manea batu bena behardik horrek uh, lan gaitza jamanituk Suhaaka horri bus uh, komitereko aldokeaiekin, labo haiiekin, hauza pezekin, jo bon, nahinikeko hortan puntue azkar bat eman eta horra uh, arbesan zinez egiten dit, uh, kasue kasu egun uh, debekatzen badugu uh, bortin Suhaaka, Boria ez duik bat behar egun duguna, kasu eraitzen diot emandetzen eh, un kasu denek eh, egun eh, laboik boi bat espalimba ta bortin artsa ni ke espalimba ta bortin bon ikorro bi hartzek sine sinez askarkik pentsamen tukat serena eh, espadia bon enzu tendia gune hits guk sindikatu ko bisakiet eh, an sauvagement utib dela eh, bortik ber dela naturra hori ber dela utib eta ez eh, gisona kostediat betidanik Uh, gaisu hori ke situtine eskitan hartutine eta oso beharre skuatu ke astuke eh Ez uh, behar laboia behardiago sustengi burtein artzaine parte sustengi bon wala la <laughs> <laughs> nah, hinikoya uh, oskarki eran <risa> Sifre batzuk badeitugu, piskate diakiteko, e, Sibiruko datu batzu edo? Berdein eskatuek azken urtegoi eta berdein eskatuek behigutisa goini badeagu, uste mm. eta urten bako nien lautan hogei bat behigutigo, ardi haboshi goini eta bon, uh, voilà, mena, mm. uh, Uh, lanzeian dena duk uh, urte guziz urte guziz guen uh, bai um, ez dakiat heben garrasi alkaldin berra den ez bena bon si laboia galtzen diagu galtzen diagu, labontxe tipik eta luna erran lamontxak ez tipik bena uh, bekuatzen duk, ez duk azta ikara hartzeko uh, diena kanditzen duk lamontxak uh, errandezaguna grandizemen horribuz eta hoi, hoi beste beste sai uh, sujet important patoksin ez important patokola Boeing utizia eta horrie berriz hoi uh, haitetzi bezala uh, denek eta bai uh, eta societé civile a kemerduko horri seren uh, uh, ikusten diego horradiela mundu bazterretik, horradiela gauzak jaitecook ka balen hasteko asi edo bigia hoikorro bon Uh, uh, Suizet Importanteali batutek, zinez Importanteatutek, eta hoi denek behar eskitan hartu uh, uh, Ondoko zerbuz mm -hmm. Beraz hori zaren zen desafioa undienetako bat Badira beste desafioak siberuan esas desafío hoy denen desafiua, de desafiua, uste den en eh, desafío otro que la vonchan desafío otro con usted el rural den botucol rural hoyen uh, desafiado que esto que bueno este de chorpenchacen esto que de hoy, gobena, bon, wala, dego, hoy uh, bu uh, concienzial ne uh, oso behar dela uh, hoysai importante para Arri intza euspe, eta garaziko mendisindikatatik zuintzuk dira aldu direnen urteetarako tarako desafioak edo erronkak zuintzuk ikusten intu zuhe, zertan da horrein egoera garazin? Eh, bueno, Guaik unian garazin mendia azkarda, garain dut dinamiko politiak bat dela. Guk uh, etxoloa etxolo pareatxalo bestu ziabetia dira, eta gara bat dira berritamoz milagri di, Joetenean goiti, 2002 eta zazpion zaldi, donk badakabala, baina jake egiten bezala bezala, bonberdugu suketa hori eta txiki, zenta kabalake, egozu, ez dira lehen zain goizik joetenean mendirat, eta goizoi josten dira, ordean mendia ez da lehen bezala alatia, menturaz egiten dugu, ordean hartako da importanta suketa hori egitea, Den mendia behar da gerbikia txiki, Eldu diren urteetan, ikusten duze lanjerren bat edo, izan genuen duela bi urte edo, izan zen idorte azkar bat, hor or, bazka, bazkaiteko arazoak izan ziren, ikusten dituze, holako lanjerrak berriz egoiten aldirela? Bo, lanjerra idorteainako, guk, uh, igazkin egiten zat, uh, bortian, bo, idora bazka, burada ber, burada, ta hori buruz, uh, airan itz, uh, uh, poietu, eder batzot ditu uh, bidian, ia murruta duenak helduen urtetan guri uh, eska ez da izan. Mhm. Mm Shibiroan ere senditzen da, e, beldur hori idorte berri batekiko edo bai, bi mila hoita hionek diren guri eska za, e, denetan bezala e, eta hoi bai beharisan diagu zenbakien no maiteko 7 m3. Bon tiato tiaro ah, Hortemadego projeepat hor guai bidinduk eta hor negihuntan edo dagun bedatxian eginek iz, izahenduk. Uh, turri berri baten uh, ekiplakekin uh, eta pompazio zolerra raiten du mezela. Hurran altxatzeko eta jamaiteko uh, gune hoien azkartzeko. Eta hanrike raiten du bezala bai uh, idortia batuk bazkain aldetik, eh, jarteko alde, jarnan aldetik. mena Menat duk uh, hurreskaza dakigun mezela denek kabaliek hurrek ezpadu, kabaliek egitzen eta eta behi ahorra duk edo ola, behar badakabalik etxeki etxekibar, diogurra. Uste duzue mugaz gaindiko Elkarlanaren bidez, olako desafioai buru egiten altzaiela edo elgarrekin arrapostu bat ematen altzaiela arazo horiei, izan uraren arazoa edo suak ninguruko lanketa, edo posible da Elkarlan bat aezkua zaraitziu eta zuen artean gaik guzti horiei Arrapoztu batzuk egin? Sui egin ditu... egin, bon, guai bon, piskat egin dugu askoko itzulean piskat itzulei dira, nekesa eginen, hau nekesa. Zienta, guti egin egin aldean egin, etiko, eta madakiko gure alderdi, uh, pareta bat ez dela erdetik atxikitzelan, sui egin egin behar dira joan. Buena, bon, eh, guai iduriz, komprentiaute, eta... Hmm. Itzulean irabizkatu, horrean goe, airesunioa iran. Hmm. Eta uraren aldetik edo, ikusten zuzue... Eta uraren batekin, aldetik gu bat dugu turri batzo juntantunak eta bonak omatzen iran antoten dintzeko horien, eta untratxe hitziko, ez da argamendu dira. Zue nuxte lauibarrak elkarte horrek, zuek pentsatu manera ideal batean edo, e, zer ekartzen alko lieke. E, luralde horietako laborariei ze zen lan egiten arko zen elgarrekin ah uh, hor uh, la bon chaldetiken estakiat ze oano uh, ekartan haldin konkretu ki serren bona ah, er er bon programa programa libre pasotiamu gratuitoen programa libre bon el kartik aldik uh, gogoskatzen ahalduk aitzina selam berdenia manera uh, el karte horren uh, Eta karte horren lan dukeko, bon, ez duk mm. e, nolera gauza, gauza handik, alekarten zerrena La, la Bontxan aitzeko maneak oso dif, eh, diferentatutukiko, ez da zami gain, beste gaintiin eta honlaintiin, eta gehiago bon, jan laborari gutiko dela e, eta mm. eh, bada, azkarrako dela bortuika eta La Bontxan balinba eta iparraldean aldean azkarrako duk. Mm. Orrerere badute zer ikusiagian lege desberdinak, ez? Ha. eta pakaren edo nekazaritza bateratuaren politikaren diru laguntza horien banaketa ez desberdinada bitoki bi aldeetan. Horreke, badu ondoriorik ez. Edo. Bai, lege, lege aldetik, badakiako, ba un, izan daina Farroan eta eta heben uh, departementuen, bon, legeak eta Frantzian eta Espainian, ez ditele lege berdinak, eta horrekeek hartan dik zaitar zuen pixka bat, bai, bai lanen egiteko manean, ikusten eh, dugu lanak egiten dila egizubanzioan aldetik, eta eta duzirrenia maiteko... Manean eta bai bai la boncha manean eiko muga padu ke bon ropa questitzako ono denak <laughs> dehi ani ke denagardintuike Tentsatzen <laughs> du sue irati lauibarrak proiektu hori agian interesgarra izater al Euskal Herriko beste toki batzuen dako, e, o, desmartxa berdina egiteko edo on desmartxa una da agiana agiana frituko du eztegidu aldon saioetan ez e, arteko den na, Agen ba, honi garaan zeke, bona, gian proieto, beste proietatzoa atego dira, eta elgarrekin egin anula. Ba, milezker biehi, Hai. eta milezker ginik. Milezker zirra. Mugaz gaindikoa hotxak, Euskal Irratian eta Antxeta Irratiaren podcast bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren babesarekin.